Поплакала болючо, але тихо, тільки вимовляла в думці. Розділили нас, не дали дожити віку з вами в нашій родині, любі, розділили. і не знаходжу стежки. Смерть мені не приходить. Не судилось бути з вами, мамо, і з тобою, дружелюбий. Хотіла дітей доглянути. А вони вже не мої. Всіх загубила я. Прийду до вас. Де не буде нашого горя. А тепер вернуся шукати останнє дитя моє. Отпустіть мене з миром сьогодні. Стану перед вами скоро. Я чую. Погорювавши, пішла до хати. Замісити тісто на корж. І спекла. Невеликий корж. А білий, як місяць. На столі з катеркою накрила. І виглядає з вікна. На вулицю і в пустельний сад. Все вважається, що от міг би прийти її синок. Нагодує його. Відломила трохи від коржа і з'їла. Другого дня ждала, западаючи в незносимий смуток. Мучилася, як і раніше, від голодності. Але душу опанував ще більший біль, Ніби лихоманка з тривогою, що руйнує думки. Все навкруги, мов, зрушилося для уяви, Прагнучи напливти на душу, звихрену І повну різкого терпіння, для якого немає назві. Змушена душа стати серед жорстокої примари, Що досі схована була в глибині видимості, А тепер розкрита, забирає, мов, присуд на ватру, В якій горіти, клопочучися безнемірно. Від тієї гризоти пішла Дар'я Олександрівна на пустош назбирати щевельного листя. Вернувшися, зварила юшку і знову відломила кусник коржа, пообідала. Загорнула надламаний корж в скатерку і сховала під синовою подускою. І зверху поклала дрібний лист, щоб Андрій ждав дав маму. Вона скоро вернеться, а тепер іде його шукати. Не могла вийти за паріг, Така скорб охопила їй серце. Чує вона, мов, треба тут на світську межу переступити. Прощалася до кутків, обходячи їх. Знайшла шиток покійної Оленки. Притулила до обличчя, як на похороні. І облила сльозами гіркощими, примовляючи. Нещасна моя. Сховала шиток на грудях і вийшла з хати. Замкнувши двері, поклала ключ на старому місці під стріхою. Поволі простувала на станцію, надіючися, що, глядись, з'явиться синок ще до того, як їй треба буде сідати в потяг. Проходить околицею села і згадує. Тут завжди біліли хатки в садах, над ними тополі зеленіли, шнурок або парами, наче стержучі ворота і віртку а листя вершинок аж коло сонця. Скрізь так чисто було і любо для зору людського. З кожного двору від віконня висвічували барвисто квітнички. Мак жарів, соняшники полегкотіли, яскравіше, ніж ткання на ризах. Дивина здіймалася, зуріючи м'якими квітами. Діти в світлих одежках, мов янголята, ходили павились. Тажкий скрізь подавали голос. Все було, як Бог звелів. Жили в красному світі, дякуючи за милості. А ось дивиться, Дар'я Олександрівна, лихо, мов чужа місцевість. Мені демони підмінили її і серчаний сказ жовтого кагана побив життя, заставивши темну пустелю. Садись скрізь вирубано. Самі пеньки де де стерчать по дворищах серед бур'янів. Все, що цвіло до сонця, пропало, ніби знесене бурею, пожаром, потопом, пошистю. Змінилося в дикій зарості, схожі на вовчі нетрі. Немає ні повіток, ні клунь, ні комор, самі порозвалювані хати. Жоден землетрус не міг так знищити побут, як північна сарана, Тряжена золотом лицькою Каганівщиною. Серед бур'янів чорніють свідками страшного нещастя.